Малеча зареготала. Марусику нічого не лишалося, як теж засміятися. А потім, потім вони йшли додому і весело сміялися трьох. І ніхто з них не згадував про сварку, наче її і не було. Найвеселіше сміявся журавель. Він підстрибував на ходу. Він захлинався, він заливався радісним сміхом. «До речі, а як там жаб'яча лапка, чарівний талісман?» – спитав раптом Марусик. «О, жаб'яча лапка, будь здоров!» – захоплено вигукнув журавель. «Ти хоч побажав щонебудь?» «А як же? А як же? Побажав, звичайно! А як же?» «І справдилося! Справдилося!» – він лукаво усміхнувся. Хлопці перезирнулися і... І враз зрозуміли, що саме побажав журавель. Через те побажання вони і йдуть зараз разом, сміються і радіють. Хоча і без усякого талісмана вони б, звичайно, помирилися, але і тут, де не взявся бровко, кинувся до хлопців, метляючи хвостом і припадаючи до землі, наче хотів сказати «Ех!» «Який же я радий, що все гаразд, що ви помирилися! Який же я радий, і як же я вас, хлопці, люблю!» І сонце, хоч і усміхалося воно, дивлячись на наші гарбузяни, завжди тільки вранці, а зараз вже було надвечір'я, не витримало і весело засміялося, виграючи іскристим промінням своїм на шибках вікон, на новеньких бляшаних покрівлях, на мережевих лініях електропередач, на садках, на ливадах, на хвилях річки Голубенькі. І на щасливих обличчях наших героїв. І вже тоді спокійно сховалася за крайнебо. Отака незвичайна пригода сталася в наших гарбузянах. Хоча, хоча, якщо добре подумати, що ж у ній надзвичайного? Нічого надзвичайного в ній немає. Нічогісінько. Усі події цілком реальні. Нічого неймовірного, а тим паче чарівного, не відбулося. Звичайнісінький збіг обставин. А втім, якщо подумати ще раз, то... Хто його зна? Чесно кажучи, я дуже люблю надзвичайні події. Без них якось нудно жити на світі.